Пътят към свободата Беседа от учителя държа на общия окултен клас на 13 декември 1933 г. София Добрата молитва Размишление Ще прочита 45 глава от Исая. Един човек, който е живял преди повече от 2000 години, Исаия, има много поверни схващания за онова, което е в природата, отколкото мнозина сега. В човешката душа има известни преплитания, които затъмняват нейните познания. Познанието е едно въведение, едно встъпление към онова, което човек трябва да знае и към онова, което човек може да направи. Някой може да каже, че има познание. Той може да има относително познание. Сегашният свят е пълен само с противоречие по своите познания. Например, във вас има едно противоречие. Вие мислите, че само младите трябва да пеят, а старите трябва да мълчат. Аз казвам тогас. Болните трябва да лежат, а здравите трябва да ходят. Здравият ще ходи, понеже не може да лежи, а болният не може да ходи. За здравие е наказание да лежи, а за болният е удоволствие да лежи на кривата си. Това е само едно пояснение, за да дойдем до една истина, която спомага за растежа на човека. Някой казва, че е израснал. Някой от вас вече сте достигнали до върха на вашето физическо растене. Повече нито един милиметър не можете да израснете. Човек израства до 160, 170, 190. Тук имаме един брат, който е 1,95. Няма по-висок от него. Един американски проповедник, който бил 2 метра висок, се качил на Амвона и Чел. Апостол Павел казва ако има някой да се похвали в плътта, това съм аз. В физическо отношение ние не можем да се похвали. И със своята сила човек също не може да се похвали. До някъде може да се похвали със своето знание. Единственото, с което човек може да се похвали, то е неговата доброта. Той е онзи мекият елемент. Не разбирайте под доброта една добра постъпка. Той е друг въпрос. Доброта е онова непреривното, което подтиква човека към онзи божествен свят. Добротато е онова, чрез което човек върви към божественото. Само чрез нея Човек може да постигне желанията, които има. Ние имаме още постижения. Какво сме постигнали? Имаме известни постижения, но след няколко години вие ще бъдете разочаровани в тези постижения, които сега имате. В света почти всички хора ще се разочароват. От учения ще дойде по учен от силния ще дойде по-силен, от красивия по-красив. Дан Колус, Париж, победил Турчина. Ти се бориш със своята съдба и тя ще те събори. Ще признаеш, че тя се е качила на гърба ти. Какво трябва да правиш? Ти ще кажеш, такава е Божията воля. За глупавите е такава е волята Божия, а за умните е другоя, че е волята Божия. Сега друго. Някой е достигнал до нещо и казва. Мене повече не ми трябва. Прави сте. Много умен отговор. Ти казваш. Повече не ми трябва. Ти си турил 10 кг. на гърба си за екскурзия и казваш Не искам да се уморявам. Тръгнеш на планината и да допуснем, че нямаш нищо на гърба си. Тогава изпадаш от друга мъчмотия. Ще искаш грана от другите. Какво ще правиш тогава? Не си разрешил въпроса. Ние всички искаме да се освободим от мъчнотиите, но трябва да знаем, че мъчнотиите носят известно количество храна. Всяка мъчнотия носи нещо ценно в себе си. С мъчнотиите е лошо, но без тях е два пъти по-лошо. Като казвам, че без тях е два пъти по-лошо, разбирам света, както сега е създаден. Следователно, всяка една мъчнотия, която се заражда във вашата душа или във вашия ум, където и да е, ще намерите нейното разрешение. Вие всички сте учили. Имате едно неизвестно х, имате друго неизвестно Y и трето неизвестно z. Какво значат тези три неизвестни? Какво означават Х, Y и Z? Тези три неизвестни, от моето гледище са три различни идеи. Х е едно семе, което съм посял със земята. Дали ще изникне или не, това е неизвестно. Когато аз разглеждам въпроса за един човек, дали той ще успее и дали той ще поуне, за мен това е Y. А когато искам да знае дали този човек ще бъде добър, дали ще има някои постижение, за мен това е Z. Всяка една буква, всеки един символ съответства на известна идея. Хикс, това е кръгън, на който двете половини са обърнати с гърбовете една срещу друга. Хикс, това е турен в математиката и крие една велика тайна. Тайна, която математиците разглеждат само частично, само физическата страна. Сегашната математика се разглеждат във просите на силите, които действат чрез точките, линиите, плоскостите, равнините. Те разглеждат всичките тези сечения, ъгли или всевъзможни движения, което едно физическо тяло може да направи. Някои математици се спират върху разумните сили, които действат, но повечето математици разглеждат само външната страна. Спират се на резултатите, които се получават. Например, Разглеждат движението на Луната, на Слънцето, вземат в съображение с каква бързина се движат. Имат си известни правила, известни закони. Някои, даже вие, не ги знаете. Изчисляват с каква бързина се движи Луната и Слънцето. Изчисляват колко милиони години ще вземе на Слънцето да се завърти около един център. По-напредналите души се занимават с движението на Слънцето около Великия център. Този човек, който е започнал да се движи около този център, около който се движи Слънцето, е по-напреднал. Според мене, онзи, който мисли за Бога е по-умен, отколкото онзи, който не мисли за Бог. Някой казва... Да вярва човек е глупаво. Аз правя едно възражение на това. Животните нямат никаква вяра. Ако безверието е признак на култура, тогава животните са по-културни от хората. А пък всъщност животните са роби на хората. Вие се намирате сега в най-високите стадии на животинското състояние. Даже напредналите религиозни хора се намират в по-високата стадия на животинското състояние. Животните развиха личните чувства. Когато животните развиха личните чувства, те достигнаха до върха на животинското развитие. Животните са крайно дребнави същества. Те са толкова древнави, че за едно пърче кос се скарват. Сегашните хора се оподобяват в някои свои прояви на животинско състояние. Един адепте е проводил двама свои ученици да се учат в света. Те е видели, че две мравки се карат за една малка трошичка. И едната тегли, и другата тегли. Учениците казали на мравките. «Защо не се примирите?» Едната казала. «Аз я взех по-рано, тя иска да ми вземе хапката, това богатство!» Учениците казали. «Не можете ли да се примирите по някакъв начин?» «Не може, върху нея се гради моето щастие!» Всичкото щастие на мравката, според нея, е в тая малка трошичка. Мравката казала, Моята работа е свършена без тази трошичка. Често хората имат такива малки трошички, които ги спъват. Като им се вземе, те се спъват. Има ли някой от вас, който да не се е спънал от такава трошичка. Няма да го доказвам. Това не ми е целта. Това е едно животинско състояние. Това е ограничение на съзнанието и на самосъзнанието на човек. Това е едно животинско състояние. От това положение всеки един трябва да излезе. У вас сега седи идеята. Не може ли някой да не избави от това положение? Онова пиле, което е турено под квачката и което е в черупката, само трябва да излезе навън. Самото пиле трябва да извърши известна работа. Господ върши работата както квачката, но има един процес, една малка работа, която ние трябва да свършим. Тя е... Много малка. Ще клъвнеш черупката, ще я пробиеш, ще излезеш вън и ще стъпиш на краката си. А пък да стоиш на краката си, това значи да стъпваш на доброто, което е в тебе. Да застанеш на онова разумното, с което всякога може да работиш и да бъдеш победител в света. Не да се заробваш но да се освобождаваш, да освобождаваш себе си и угръжаващите. Добрият човек се отличава по това, че той навсякъде освобождава. Например, вървите по полето и виждате едно зрънце, над което има една плоча. Поради препятствието, стъбълцето, което е поникнало от зранцето, е се изкривило. Тогава вдигате тази плоча и освобождавате това растение. Видите две растения, че са се преплели едно в друго. Разплетете ги, ако можете. Спрете се. Това е една услуга. Или срещнете, че двама хора спорят за нещо. Ти казваш, колко са глупави. Вие не решавате правилно въпроса. Ако се карат двама души, това не е глупаво, а е умно. Той е въпрос за живот нещо тя. И също време, временно това е предметно учение заради тебе. Ако вие не разрешите това предметно учение, вие ще се намерите в тяхното положение. Провидението ви представя това – като предметно учение. В дадения случай, всяка една мучнотия, която ви се явява, е предметно учение. И ако вие решите това предметно учение, ще си изясни пътя, по който вървите. Ще кажете, защо света е така създаден? Това е друг въпрос. Оставете го. Но всички задачи трябва да се разрешат. Не е въпрос защо така ние живеем, а въпросът е как трябва да се живее. Да допуснем, че са затворени в клетки един вълк и една овца. Умният ще пусне най-първо овцата, а глупавият ще пусне най-първо вълка. Сега вие ще кажете, че и единят, и другият се нуждаят от свобода. Така е. Но ако пуснете този вълк, вие най-първо трябва да го превъзпитате. Вие казвате, че овцата е много кротка, понеже па трева, а вълкът е жесток, понеже яде овцете. Вълкът не плаща за това, което взема. Всичките му заимодавци ходят да го гонят. Овцата е изява тревата, но дава мляко и вълна, плаща. Ако вие не можете да изпратите една хубава мисъл или едно хубаво чувство, или не можете да направите една хубава постъпка, тогава вие сте в положението на вълка. Вълк е онзи, който не плаща, Вълк е онзи, който при своето вземане от природата нищо не дава. Така сме. Под вълк всякога се разбира едно същество, което няма правилна връзка с природата. Досега никой не е намерил вълк да е оправен, то е все е сухичък. Коремът му е хлътнал и никога не можеш да видиш вълк да си е дигнал опашката нагоре и да я мага. И вълкът постоянно мисли, той е много досетлив, защото в него липсва обонянието. Ако в него имаше силно обоняние, той щеше да бъде два пъти по-лош. Но той вижда много надалече. Като погледне отдалеч стадото, той вижда, коя е най-тлъстата овца. И като я хване за врата, тя като че ли му пристава, бягат заедно. Той я попутва за кръка, както пристаналата се мума. От това, което съществува в природата, ние трябва да извадим поука, да се учим. Не трябва да се възмущаваме от лошите хора. Трябва да преценяваме техните постъпки. Когато вълкът задигне една овца, с какво действие започва? е една овца и я води. Това е събиране. Това събиране е за вълка, а изващане е за овчаря. Вълкът има плюс – а овчарят има минус. Вълкът изяжда овцата, след като я разкъса. Овчарят вече има умножение, но това вече не е на физическото поле. Овчарят вече има физическа опитност. Овчарят си е умножил знанието. Той казва: Откъде е влязал този вълк през тази дубка? Това е умножение на знанието. Но това умножение не е на физическото поле. На физическото поле овчарят има една загуба. Овцата е отишла, но има умножение не на физическото поле. Той е започнал да мисли. Та при някои несреди в живота, вие имате умножение като овчаря ако придобивате известна опитност. Вие пренесете действията и постъпките във вътрешния живот. У вас едновременно действат и вълкът, и овцата. И овчарят е да. Вие правите една постъпка, както постъпката на вълка. После имате една опитност, както опитността на един овчар. Вдигнете една яга и плъснете главата на някого и я пукнете. И после вие, който минавате за почетен човек, не можете да си дадете отчет, защо сте го ударили. Казвате, не можеш и друго яче. Питам тогас. Само един начин за разрешение ли има в света? Каква полука можем да извадим? Защо именно вълкът, след като вземе тази овца? Защо той не стане овчар да я пасе, а я изяжда? Кои са подбудителните му причини? Защо не е взял млякото и вълната, а и взема месцето? Трябва ред разсъждения, за да изясните характера на вълка, Както в математиката има ред методи, чрез които се изяв... изясняват сложните въпроси. къщи имате струпани дърва и печка. Стане студено и вие веднага турите дърва в печката и я запалвате. Изгарянето на дървата какво е? Дървата са овцата. Горенето вътре това е вълкът, който е изял овцата. А пък вие сте овчария, който е изгубил овцата. Вълкът е вашата печална. На български език думата вълк започва с буквата В, на английски с буквата W, на френски с буквата L, на турски с буквата K. W е материалистически знак. Той е последната буква на европейците. Нов материализма ти винаги ще чувстваш последствията на нещата и ще знаеш истината. Вълкът е много страхлив. Всякога лъжата и страха вървят заедно. Страхливият лъже. Който лъже е страхлив. Ти искаш да бъдеш смел в живота. Ти не можеш да имаш постижение в живота си, ако лъжата и страха вървят заедно в твоя живот. Защото за всяко едно постижение се изисква смелост, всяко едно съмнение показва страхливост. Човек, който се съмнява е страхлив. И по някой път този, който се страхува, извършва някое престъпление. Ще ви преведа два примера, за да се използват. Не съм ги привеждал до сега. В древността минава един адепт – учител. Върви като обикновен човек. Върви из гората и вижда един разбойник, който седи със своето уръжие и казва на адепта, стой! Адепта му казва, виждам, че имате нужда и му дава. Не каквото искаш да ми дадеш, но каквото аз искам да ми дадеш, а аз искам всичко. Ти познаваш ли ме? Ще сложиш всичко или ще свърша с теб. Адептът казва. Вземи това, което ти давам, ако искаш да бъдем приятели. Ако не искаш да това, вземеш това, което ти давам, ще ме опиташ. Адептът го хваща, връзва го и си тръгва по пъти. Това е природата. Каквото ти дава, вземи го и си върви. И на тя ще те върже. И ще те остави. Втори пример. Как да разрешавате противоречията в света? Този пример, който ви давам, няма да го разправяте. Нямате право да го разправяте. Той е много комиче. Един богат и изкрижав милионер обичал да се бръсне в модерния свят, по няколко пъти в седмицата и дето отива браснарницата казва, че няма пари и си отива. И всички браснари си изпоплашили. Хубаво го бръснали, но не плащал. Най-после той влиза при един умен и пита «Може ли да ме бръснете? «Може». Бръснарят взема сапуна и го насапонисва много хубаво и обръсва го на половината и казва. Аз си свърших работата. Имам договор с Господа. Половината бръсне не без пари за Господа, а другата половина трябва да ми платиш. Половината, Божията работа, извърши. Сега, ако ми платиш, ще обръсна и другата половина. Изважда богатият, както е намазан с сапун и му дава една английска лира и му казва след обръсването. Виждам, че си много умен. Щом си направил договор с Господа, умен си. Виждам, че и бръснението ти е много хубаво. И друг път, като влизал в браснарицата, плащал много хубаво и предварително. Ние трябва да се спреми да видим какво трябва да се прави в света. Ние често злоупотребяваме съзнанието, което имаме. Така всеки един човек създава неприятности на самия себе си, а косвено и на другите. Първото правило С природата не спори. Второто правило като дойде някой при тебе, дай му нещо. Има въпроси, които не са разрешени. Вие трябва да ги разрешите. Трябва да има във вас едно приложение. Трябва времето ви да е разпределено. Колко трябва да четете, колко време трябва да употребите за правене на добро и колко от времето си трябва да употребите за физически упражнение. Това са три положения. Някои хора седят повече, отколкото трябва. Някои хора ходят повече, отколкото трябва. Някои хора мислят повече, отколкото трябва. Занимаваме се с еднообразни работи. Ако сте в съвременно аристократическо общество, ще кажете при разговор какви са били последния прием. При някого си ръкавиците на този или на онзи, на тази или на уная. После ще разправите какви са били ръкавиците, роклите, яденето, в последното дине у един уеди кой си. Не е лошо това. Но животът не седи само в едно обличане. Болният, в каквото и да е облечен, е болен а здравият в каквито и дрехи да го облечеш е здрав. Каквото и знание да дадеш на това знание няма да го ползва. Най-първо човек трябва да е облечен с една дреха, която трябва да съставлява една същина на неговото същество. Топлината се явява там, дето има едно голямо противодействие. Топлината се явява винаги в центъра. Центърът е място, дето има най-голямо съпротивление. Някой път вие искате да отидете при Бог. Вие даже не разбирате каква е идеята. Какво значи да отидете при Бог? Когато вие се натъкнете на земята на най-големите противоречия, тогава вие сте при Бога. А пък когато живота ви е най-охолен, вие сте много далеч от Бога. И при това щастливия човек иска да отиде при Бога и нещастният иска да отиде при Бога. Но идеите ми и идеите им имат всъщност диаметрално противоположни направления. Онзи щастливият, който иска да отиде при Бога, той е далеч. Той трябва да се върне. Той мисли да стане по-щастлив. Не. Той трябва да стане нещастен, защото за да отидеш при Бога, ти трябва да станеш нещастен. А да се отдалечиш от Бога, трябва да станеш щастлив – какво значат думите на едно животно, ако то каже Аз искам да отида при човека. Всички са били свободни. Волът е дошъл при човека да го върже с въже и да го тури в обора. Дошли конете и тях турили в обора. Овцете също турили в техния апартамент и им казали Идването от вас, а пускането от мене. Дошли кокошките, турили ги в курник. Те казали, да си вървим. Човекът им казал, не, не, при мене ще седите, докато аз желая. И до сега човек държи своите гости, огощава ги и не ги пуща да си вървят. Това е един символ, който е верен. Това, което става отвън, това става и вътре в нас, в моята душа и във всички хора. Всеки един човек има една потаена идея. Иска да се издигне и да заповядва на света. Тази идея е изкрита в него, даже и най-благочестивия. И светията знае това. И се бори. Благочестивият се моли на Бога, но се моли до кога? Онзи, който иска да заеме пари от банкерина, обикаля около него, но като му вземе парите, няма го никакъв вече. Най-първо той обикаля банкерина и после банкерина обикаля около човека. Една котка обикаля около тебе, но като й дадеш парче месо, тя си отива и не се вижда вече. Една мома носила една оскуба на кокошка и я оставила на верандата. Дошла котката и дърпала кокошката. Котката и момата дърпали и най-после кокошката била задигната от котката, която избягала по керамидите. Котката казала... Тази кокошка е за мене. Вие казвате: Смешна работа е това. Но, дяволът, като дойде при тебе, вземе твоето добро, твоята кокошка. Ти не си ли бил онзи, на когато кокошката е взета? Изисква се смело с дадения случай. Домакинята не трябва да оставя кокошката на верандата. Тя като я оскубе, трябваше да я заключи в долап. Вие ще кажете, кого визирам. Този въпрос е свързан с въпроса за вашия растеж. Доколкото ние ставаме по-умни, по-добри, по-силни, до ние растем. Ние трябва да израснем. Не е въпросът в страданията. Никой не може да избегне страданията. Ако някой мисли да избегне страданията, той се мами. Невъзможно е това. Но ще посрещнете страданията разумно и ще извадите онова добро, което е в тях. Страданието има една хубава страна. И... Може би, като се минат пет години, след преживяното страдание, вие ще почувствате хубавата му страна. Аз говоря не за страдания, които ние си причиняваме, но има едни страдания, които са необходими. Един вътрешен подтик за човека. Статистиката показва, че уния деца, които в ранна възраст са боледували, са по-издръжливи, отколкото уния, които не са боледували. Последните, щом ги хване една болест, веднага капитулират и умират. И следователно, човек, който е минал през големи страдания, е издръжлив повече и има по-други разбирания. На вас ви трябват някои методи, с които да работите. Например, някой път вие казвате, че човек трябва да се моли. Какво разбирате под думата молитва? Идеята да се молиш трябва да бъде много ясна за вас и определена. Какво разбирате вие под думите трябва да ядем? Това е определена идея. Трябва да ядем, трябва да пием вода, трябва да тишаме, трябва да гледаме. Това са необходимости. Като ядеш, като пиеш вода, като дишаш, трябва да се молиш. Ти казваш. Не може ли без молитва? Не може. Ти като престанеш да се молиш, тебе ще се случи това, което... Никога не си сънувал. Ти казваш. По кой начин да се моля? Ти ядеш. Най-напред ще вземат участие 32 съба. Имаш 32 маслуги, музиканти. Ще почнат да свирят и след това ще имаш един главен инспектор, диригент, вътре в тях, в теб. И след това диригентът ще каже. Движение навътре и след това ще дойде ново пъче, което ще се постави от двамата помощници на диригент. Питам. Ако човек нямаше език, резико, стараце, как ще ще вияте? Как трябва да разрешиш страданията? Ще дойде на помощ твоя дух, твоята сила, твоята доброта. Само като сдъвчеш това страдание, ще го възприемеш в ума и в сърцето си. И ще стане цял един процес и всичко това трябва да се смели добре. И чрез опитността, която извадиш, ще разбереш ползата от страданието. Ако ти това страдание като храната, не го сдъвчиш и не ториш течности в стомаха си, тогава е безполезно. Ти казваш, не можем ли без страдания? Може, но без страдание животът не може да се прояви. Страданието това е облеклото на самия живот. Самият живот носи страданието в себе си. То е един процес. Умните хора, които разбижа, разбират, виждат добрата страна на страданието. Онези, които не разбират, не знаят какво нещо е страданието. Онези, които преценяват страданието, са много разумни същества. Унази майка взема своето дете и го стиска. Тази майка лоша ли е? Не. Но като го стисне, детето може да страда. Нима онзи, който ви е причинил страдание. Нима той мисли зло. Не. Той може да ви причини страдание от много голяма обич. Но онзи ученик, който е в училището, учителят му е причинил страдание и му е турил слаба бележка, но той няма никаква лоша умисъл. Ако ние сега намираме, че светът, както сега върви, не е добър, какъв план бихте дали вие? Ако ни попитат как бихме искали да се уреди животът ни, как ще го уредим? Този план, който сега е в действие, той е най-добрият. Ако дадем друг някой план, той ще има много по-лоши последици, отколкото сега имаме. Но страданията не трябва да се повтарят по един и същ начин. Не трябва да предизвиквате едно и също страдание. Всяко едно страдание трябва да е подтик към друго страдание и чрез него вие трябва да се повдигнете в умствено и във всяко отношение и да придобиете сила. Я а вижте този българин, който се е борил с Мустафа. Чрез мъчнотиите вътре в човека се произвеждат уния сили, чрез мъчнотиите в човека се произвеждат много сили. Вие, като разрешавате разумно мъчнотиите, развивате вашите сили. Но когато излезете от арената, се се упражнявате. Когато вие излезете като борец, да не станете посмешище, все таки някой път ще претърпите някоя катастрофа. Трябва да схващате живота малко по-другояче. Най-великите певци, които сега пеят едно време, са били безгласни. Те са били безгласни риби. Най-хубавите птички седят в кафези. Рибите казаха, Хайде да попеем! И станаха птички и почнаха да пеят и намериха кафеза. Сега птичките трябва да се упражняват да излезат от кафе за навън. Рибите не пееха, понеже нямаха никакъв идеал. Най-после придобиха един идеал и казаха. Трябва да се хвърчи и да се пее. И хората почти са налучкали същия път. Момите и момците за какво пеят? Вие ще ме осветите по този въпрос. Аз се досещам малко, но искам да проверя дали тази идея е права. 99% съм уверен, но ми липсва само един елемент, за да се потвърди. Защо старите не пеят? Защо старите стават безгласни риби? Защото след като са пели, Намерили са кафеза? Намерили са ограниченията и казват: Не си струва да пееш. И почват да мълчат. Ако една птица не пее, да откворят кафеза и да я пуснат. Старите са умни. Те мислят да излязат от кафеза навън и за това не пеят. Аз така се досещам. Но ако аз бях една птица, която пее, не щях да млъкна, но щях да пея така, че да се разтопят всички телчета на кафеза и да стана свободен. Кое е новото пеене? Това пение в кафеза да изчезне, но да пея свободно в природата. Не да пееш и да се укайваш вътре в себе си, но да знаеш, че... Пеенето е една сила. Имаме предвид, че чрез пеенето да се усили вашата дихателна система. Затова ви поощрявам да пеете. Някой казва. Пеене не ми трябва. Но човек, който не пее, мъчно може да има постижение. Не за хората отвън да пее човек, но в душата си да пее винаги. Гдето иде да, по пътя от дома си и прочи да пее. А пък при хората пеи при някои необходими случаи. Да ви дам сега едно обяснение на първото упражнение. Едно време сте били мъртви и не сте могли да мърдате. Сега Бог ви е дал едно тяло и вие дигате ръцете и казвате Господи, едно време не можем да си дигам ръцете. Благодаря Ти, че сега ги дигам. Едно време не можех да клекна. Благодаря Ти, че кляка ми става. Трябва да преведете тези думи. Клякането е правене на погрешки, а ставането е изправене на погрешките. Ти казваш. Упражненията са глупава работа. Да кажем, че ти искаш да седнеш на един стол. Като седнеш на стола, ти учиш. Слушаш лекция. А пък като станеш, ти се упражняваш в лекцията, която ти е дадена. Значи, навсякъде в живота ти се упражняваш. Във всяко едно ходене трябва да има смисъл. При движението на десния крак, левия, крак дясната ръка, лявата ръка, всичко това ти трябва да го превеждаш. Всяко едно движение в света е осмислено. Той е ценно само когато е на мястото си. Щом няма връзка, няма резултат. Всичките движения, турени в своите линии, плоскости и повърхности, турени на своето място, имат добър резултат. Когато човек мисли, той трябва да постави своята мисъл или в центъра, в нейната, или в нейната линия или в нейната повърхност или в условията. А когато се казва, че човек трябва да стане като малкото дете, то това се разбира, че той трябва да бъде разумен. Когато се навеждаш, ще кажеш Благодаря ти, Господи, че мога да се навеждам. Едно време не можех да се навежда. Дигнеш нещо. Зарадвай се, че можеш да направиш едно малко добро. Някой път ще се намираш в голяма мъчмотия. Минава някой ангел или друго някое същество, което е завършило своята еволюция, своето развитие. Ангелът идва, навежда се и ти помага. И ти Почувстваш радост. Когато ангелът те види в голяма мъчнотия, ще си каже И аз бях едно време в това положение. Я да му помогна. Ти трябва да направиш във всички случаи най-малкото добро. Вие всички седите и казвате. Да станем добри. Като завършим развитието си и станем като ангелите, тогава ще правим добро. Не. Сега трябва да правите упражнение. Сега трябва да правите доброто. У вас често има следната мисъл. Защо сме дошли тук? Каква е моята цел? Глупави работи. Ако беше вярно всичко това, което мислите за мене, аз щях да съм най-големия глупец. Аз не дойдох, за да си дадете мнението за мен. Вие трябва да учите и нищо повече. Вие имате едно мнение за себе си. И едно мнение, какъв съм аз. Аз как ще позная Бог. От онова, което е вътре в мене. Аз не мога да позная Бога вън от себе си. И после, всякога мога да позная истината, дали право мислите или не. Вие казвате. Вече ми дотегна света. Някой си е затворил очите, тъмно му е и не може да ходи тогава да си отвори очите, за да приеме светлината. Всеки човек е една възможност за тебе да можеш да се ползваш и тогава няма да се спъваш. Някой път казваш Какво мислите за Кришна Мурти? Нека Кришна Мурти да отговаря за себе си. Или казвате какво мислите за Христа? Питайте е Христа. Ако искате да ви покажа нещо съществено, аз съм готов да ви го покажа. Вие не знаете да пеете. Мога да ви покажа някои правила за пеенето. Но да седна да ви забавлявам, не. Аз имам друга работа. Когато себе си забавлявам, аз забавлявам и другите. Но когато себе си не забавлявам, аз и другите не забавлявам. Когато на себе си пея, пея и на другите. Но когато на себе си не пея, не пея и на другите. Свършвам половината работа за Бога, а пък за другата половина. Ще платите. Вие искате да образнат цялото лице без пари. Не аз не бръсна никого. При сегашните условия да се бръсне човек не е изкуство. Той е от немайкъде, Защото в тази брада могат да влязат паразити. Американците, които много се бръснат, страдат от главоболие. Аз им казвах. Мислех ви, че сте умен народ, не си бръснете брадата и ако се бръснете... Торете си поне шалове. В този клас всички вие сте заприличали на американците. Много се бръснете. И за бръснене не плащате, и после, уплак... после се оплаквате, че не вървят работите ви. Сега за вас думата бръснене е двузначна. В думата бръснене трябва да се намери съществената идея. Трябва да се очисти език. Под думата бръснене трябва да се разбира с на космите от лицето и никакво друго значение да ни се дава. Стенографите пишат тези работи. Няма какво да ги пишат. На вас са ви потребни един отличен ум, едно отлично сърце, една отлична воля и една душа. И един силен дух. Това трябва да развиват сега всичките. Тук има и стари брати. На млади и на стари един ден ще ви държа една лекция как трябва да поступвате. Няма да ви критикувам, но ще ви кажа от какво зависи щастието и успеха на един човек. За мен е... И като живеят хората щастливо, и като живеят зле, пак ми е приятно. Вълкът след като изял овцата, овчарят е добил известна опитност. Едно нещо е важно. Че не могат да бъдат при сегашните условия всичките хора щастливи в дадения случай. Щастието на едно е нещастие за други. Това е поради неразбиране. Но в дадения случай вълкът може да бъде сити ягнето живо и овчарят задоволен. Това трябва да направите и вие. Човек е минал през епохата на вълка и той носи характера на вълка в себе си. И всичките тези характерни черти той трябва да ги присъди в нещо мощно. Сега ние сме дошли за изправление, но не само да се изправим, но и да ползваме скритите сили, които лежат потаени в нас. Някой от вас сте вече на 45-50 години и казвате, какво трябва да се прави вече, ние устаряхме, ще се мре? И мислите какъв ще станете на онзи свят. Като умрете, ще се подмладите. Сега може да сте стар, но на онзи свят ще бъдете деца. От тук ви носят на тарга 4-5 души, а пък на онзи свят ще бъдете толкова леки, че ще се погледнете пак в ръцете на майка си. Като влезете в онзи свят, ще се намерите като някое дете захвърлено на пътя. Ще плачете. Някой ще ви намери и вие ще се приютите. Някой ще ви утешава, ще ви разправя за законите на онзи свят. Онзи свят прилича на този, но има някоя съществена разлика. Докато майка ви ви поясни, работите там. Докато свикнете с онзи свят, ще забравите този свят. И ще работите там. Както е почти в този свят, така е и в онзи свят. Има една алегория. Но тази алегория не е едно знание. Вие били ли сте там, за да проверите дали е вярно това, което аз ви казвам? Вие ще кажете, дали е така? Имате право. Не Ви казвам да вярвате. Каква разлика има между здрав и болен човек? Болният лежи, а здравият ходи. Отчасти е така. Но по някой път и болният може да ходи. Под болен аз разбирам още и друго нещо. Той е човек недоволен. Всичко в него е в противоречие. А пък здрав човек нарича Монзи, който е добър и доволен. Той казва Мене не ме интересуват юрганите органите, и креватите. Ние се смущаваме от онова, което става в света. Важно е онова, което мога да направя. Ако аз изпрати една хубава мисъл в света, тя ще помогне на света много повече, отколкото всичките мои тревоги. Ако изпратя една мощна кубава мисъл, то тя ще има много голяма сила и у хора, които са готови, ще я приемат и ще я приложат. Та сега ние имаме, нужда, имаме голяма нужда да изпратим една велика и силна мисъл във въздуха, и тогава светът ще се освободи. Светът не се е освободил, понеже не го правят сега хората. Те не мислят. Ако мисли като светът ще, ще да бъде свободен и докато хората не почнат да мислят, светът не може да се освободи. Но не да мислят както сега, а с тази мисъл, която разтопява всичко. Добрата, силната мисъл, тя разтопява всичко. Като дойде някой при мене, не да ме лъже, не да се представя такъв, какъвто не е. Аз се чудя по някой път на голямото падение, което имат някой. В лъжата искат да намерят своята свобода. По този път, по който вървят хората, ще намерят много по-големи мъчноти и никаква свобода. Свободата е нещо божествено. Ние трябва да мислим, да чувстваме и да действаме, както Бог мисли, чувства и действа. Или с други думи, трябва да бъдем носители на божествените идеи в нас – трябва да знаем, че някой път сме носители на човешките идеи и чувства, а пък човешкото не носи свобода. Онова, което освобождава е само Божественото. И всеки един от вас трябва да се научи да различава Божественото и като се научи да го различава и да го следва, той ще бъде свободен. И тогава ще може да предаде на другите това, което е придобил. Или да спомогне и те да придобият своята свобода. Четох ви 45 глава от Исая. В тази глава се употребяват думите аз Господ. Това значи аз съм любов. Знание, свобода, истина, живот – всичко в света е изявление на Божественото. Въздухът ти казва – само при мене можеш да имаш живот. Ако той се оттегли, ти какво ще имаш? Чрез водата ще придобиеш нещо, но във въздуха ще живееш. Ако разбирате какво нещо са хляба, въздуха, водата и светлината и нези методи, които са свързани с хляба, водата, въздуха и светлината, вие ще имате вече едно разрешение. Х, Y, Z Х е материалния свят. Y е умствения свят а пък взете начина, по който хората може да станат добри. И като станеш добър, можеш да направиш всичко в света. Тоест, можеш да превръщаш злото в добро. Това разбирам по думите, да няма зло. От азотната киселина може да се получи глицерин. грехът има само един елемент отрицателен – и ако го изкараш, то другото е потребно за тебе. Това е тайната на живота. Любовта е мощна сила. С любовта трябва да работиш не само като едно приятно чувство. Любовта не седи в едно приятно настроение. Животът седи в една трезва мисъл, в мощната воля, в благородното чувство. Животът седи в един ум, който просвещава, в едно сърце, което облагородява и в една воля, която освобождава. Ще ви поставя сега да мислите върху въпроса Какви трябва да бъдат вашите отношения към природата и към Бога? Какви трябва да бъдат вашите отношения към един човек, който ви е направил най-голямото добро или ви мисли най-голямото добро? Аз мисля, че вие всичките трябва да бъдете носители на Божественото. Да оставите на заден план всички ваши стари идеи и да се постараете да реализирате всички ваши светли мисли. Ние сега искаме да станем щастливи без Божественото. Никога човек не може да успее без един света ум, без едно добро сърце и без една силна воля. Но силната воля в какво седи? То е онова, неизменното в човек. Нека всичко това да стане и да работи във вас. За следващия път пишете върху темата. Всички ще си направите едно резюме от първата лекция на първата година на общия клас. Отче наш Беседа от учителя държа на предобщи околотен клас на 13 декември 1933 година Софья